як симптоматично пустелю. Старі люди казали, що це до швидкої смерті. Він чув пояснення старих людей, вірив їм, просто людинам, народним звичаєм, віруванням, прикметам. У 1837 році з цього приводу писатиме Жуковському «Я дорожу хвилинами життя, тому що не думаю, що воно було... Довговічним І як у воду дивився Коли писав ці рядки Та хіба ж 43 роки Ще йому Випали то вік Але на який час Після оглушливого успіху вечорів Похмурі думки, неврози Різні фобії Очікування чогось страшного Жахного, невідворотного Ніби ж відступили Проте ненадовго Хвилі радощів за вечори та як ти не будеш радоватьсь, коли він як молитву повторював рядки Пушкина із його листа до Войкова, Сейчас прочел вечера близяканьки, они изумили меня, а вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жманства, без чопраності. а местами такая поэзия, какая чувственность швидко минула. І ми знову і знову повертаємося до думок, а якою ціною він купив ті вечори. І хай ще душа при ньому, але будь-якого дня демони можуть забрати його до себе на службу і забажають його душу. А все частіше, частіше, тихого і ясного дня він чув таємний і від того страшний голос покрик, що вимовляв його ім'я, чітко і виразно. Помилки тут не було, а Рвучко озирався зі сполошеним серцем. Позад нього ні з боків, ні спереду, ні позаду ніде не було нікого, а своє ім'я він так ясно чув, виразно вимовлене позад нього. Хтось його кликав викликав, нагадував про себе, і він розумів, що так і є, то нагадую йому про себе. Демонський, на мові просто людинів, гемонський світ, що пора вже йому за ту угоду, за надану можливість писати геніальні вечори, розплачуватися. І серед буйних веселощів, спричинених успіху вечорів, надходило гірке похмілля. Розумів, що розплата, а разом з нею і кінець його земному життю, життю серед людей і людиною, не за горами. Осуді він і писав, не знаючи істиної причини свого вітчую. Гіркі слова. "О, ви, здоров'я моє плохо, а гордіє замисли. О, друг, єсли мені на п'ять літ щось здоров'я. А в старосвітських поміщиках живо писав, як помер Афанасій Іванович. Якось він вийшов прогулятися в сад. Коли йшов Алеєю, йому раптом здалося, що хтось покликав його. «Афанасій Іванович!» Він обернувся, але нікого знову не було. День був тихий, і сонце сяяло. Він на хвилину задумався, потім вирішив, що то його кличе Пульхерія Іванівна. А Вона на той час уже померла. Він весь Покорився цьому переконанню, сох, кашляв, танув, як свічка, і врешті згас так само, як вона, коли вже нічого не зосталося, що могло б підтримувати бідне її полум'я. Пушкі назва його веселим меланхоліком. Білінський писатиме про нього сміх крізь сльози. А він увідше, знаючи, що його чекає, занотовуватиме до щоденника. «Біля ніг моїх, Шумить минуле, наді мною крізь туман світріє нерозгадане майбутнє. Молю тебе життя душі моєї. Хоча вона вже і не була, тоді його хранитель мій, мій геній. О, не ховай од мене, не відходь од мене. Я звершу, я звершу, життя кипить у мені, труди мої будуть натхненні. Над ними буде віяти недоступне землі блаженство.